Játék. Mikor is kezdtünk inni? Kérdezi D. Ötkor. Válaszolja A és kortyol. 14 évesem. Mondja aztán. D maga elé bámul. Emlékszem, milyen hülye arcunk volt? Kérdezi. Tulajdonképpen itt kezdődik a történet. Négy-öt bemegy a fehér galamba, aztán bemegy a snackbe, az oldmanbe, a centrumba, bemegy a gödörbe. Négy-öt bemegy az utasba és játszik. Bemegy a koronába, mert megunta a bújócskázást és kér egy tálcával. Tetszik az új játék. Később 4-5-20 éves kamasz ül egy szobában, és közben, mikor is kezdtünk, inni kérdezi D, és közben 5-kor válaszolja A, de ez már nem játék. 4-5-20 éves kamasz ül egy szobában, és unatkozik. Mióta nem volt nőjük, olyanok, mint egy szekta. Ülnek az ágyon, és kinyitnak még egy bort. Játszani próbál 4-5-20 éves kamasz, de nem emlékszik, hogy kell. Mikor is kezdtünk, motyogja D, 5-kor, kocint vele A, és közben újra bújócskázni akarnak.